Це не шанс, а дурні фантазії, які ніколи не здійсняться. «Ти мене розумієш?» «Не дуже», – відповіла я, благаючи, якісь сили продне, аби саме зараз не з'явився господар слухавки і не відібрав її в мене. Зі мною ще ніхто так не розмовляв. «О, господи! Добре, проїхали! Продовжую!» «Ніхто і ніколи не помічає справжніх шансів, не бачить їх і не вміє ними скористатись». Бо вони малі і на перший погляд зовсім незначні. Власне, кожен наш день – це ланцюжок шансів. Якщо ти помічаєш і використовуєш перший, на нього відразу ж нанизуються другий, третій, і все вибудовується в правильному порядку. От такі пороги. Вона помовчала. Я почула, що вона ковтнула зі склянки. Я уявила, як вона сидить у пляжному барі під великим бамбуковим навісом, красива, як в, реклам... в рекламних роликах. Про решту, думай, сама, додала вона. Ти питала, що тобі робити з телефоном. Непевна, що він тобі знадобиться. Я сказала, що взагалі ненавиджу мобільники, бо ніколи не чую з них нічого доброго. А знаєш що? Продай його, весело сказав голос. Він коштує шалені гроші. І роби з ними, що хочеш. Принаймні, я б очинила саме так. Я ніколи цим не займалась, сказала я. До того ж це небезпечно. Кому іде його продаватиму. Так, маєш рацію, замислилась вона. Стоп. Я знаю, хто відвалить за нього більше, ніж він коштує. Сміх. Чудова ідея. Я знаю людину, яка завжди мріяла перекопити його. Із принципу. Це надійна людина, мій добрий знайомий. Він власник меблевого салону. Скаже, що ти від мене. Це ж все одно мій телефон. Тобто в ньому лише мій номер. А тепер з цим покінчено. У тебе є чим записати адресу? У мене була ручка і жодного папірця, але я сказала, що є. І записала на долоні адресу салону, що її вона продиктувала. «Ну от все і вирішено», – сказала вона. «Їдь і нічого не бійся». «До речі, я полегшу тобі завдання. І зараз сама йому передзвоню і навіть поторгуюсь. Це буде кумедно. Тобі залишиться лише отримати гроші». «Звісно, якби таке трапилось не сьогодні, а скажімо, вчора, я б і не подумала нікуди їхати. Я подякувала». Але мені було шкода відключати телефон. Дуже-дуже шкода. Я так просто їй і сказала. Ніколи не про що не шкодую, відповіла вона. Ти мене не знаєш, я не добра фея. Вважаєш, що тобі просто випав шанс. А може він випав мені? Вона засміялася і першою дала відбій. У слухавці залунали довгі гудки. Я вимкнула телефон і сховала його в сумку. Перечитала адресу з долоні. Треба було їхати маршруткою, що якраз і йшла від Майдану. Отже, у мене з'явилася справа. 11 годин 50 хвилин. У мене з'явилася справа і сіла маршрутку. Точніше повисла на поручнях, торкаючись підлоги однією ногою. Маршрутка повільно поповзла вгору. У таких ситуаціях у мене завжди виникало питання, куди їдуть усі ці люди в розпал робочого дня. Таке ж запитання добре читалось і на інших обличчях. Я часто їжджу в міському транспорті і вже навчилась розрізняти загальний настрій випадкової спільноти. Часом якийсь дядько, перебуваючи в доброму гуморі, на підпитку, розворушує нудні, роздратовані обличчя дотепними жартами, які підхоплюють інші. Часом такому герою хтось скаже «стули пельку» і тоді починається сварка. Часом у салоні зависає мовчазна тиша або досередини залітає морфей, і всі по черзі починають позіхати. Щоб не нудьгувати дорогою, я завжди зауважую такі дрібні деталі та подумки, розважаюсь. Цього разу до авто залетів дух війни. Почалося з того, що дівчина кілька разів передавала гроші за проїзд над головою пані похилого віку. На цій голові зіймався досить об'ємнистий капелюшок. Коли дівчина простягнула руку в четверте чи п'яте, пані осмикнулась, обернулася і голосно сказала: Скільки можна листи мені на голову, ти, бидло. Власне, останнє слово було зайвим, по-перше воно не личило ані її віку, ані капелюшкові, по-друге мало вигляд звичайного чемного зауваження, а по-третє, почувши першу частину, дівчина могла попросити пробачення або просто змовчати. «Самі вибидло!» – сказала дівчина. «Дягти капелюха і вже вважаєте себе великою пані!» «Почалося!» – подумала я, адже добре знала, що буде далі. Зведений хор імені Маршрутки. І він почався. «Це ж треба, яка молодь пішла! Женщина хіба так можна, така інтелігентна, а ображає людей?» «Самі вибидло, хоч і в капелюсі, відразу видно!» «А ти на себе поглянь, потвору!» «Ай-яй-яй!» Ви ж доросла людина, як можна таке казати, молодій дівчинці? Ти своїй доньці так скажи, а ти мені не тич. Я б вам не тикала, якби ви мені не тикали. Та припиніть уже смішно слухати. Вийди і посмійся, тебе тут ніхто не тримає. А ти мені ще на голову сядь, сядуй на сиру, на матір свою сири. Якщо вона так говорить, будьте певні, вона так і робить. Люди, ви що, сказилися з самого ранку? Потім, як годиться, всі миттєво заспокоїлись, розподілились на кілька груп по троє-четверо і загомоніли між собою, але вже тихо. Обговорювали жінку в капелюсі, мовляв, не можна зненацька обзавати людину бидлом, що таким слід їздити в таксі, що, певно, за своє життя вона з багатьох висмокнула кров, по ній видно, що молодь варто пожаліти, бо їм зараз важко, що зло породжує зло, Обговорювали дівчину, що мала б змовчати, якби була розумніша і вихованіша. Говорили, що сучасна молодь справді бидло, що дівчина дійсно негарна і нахаба, не що такі як вона і розповсюджують по світу всяку заразу типу сніду, що варто поспівчувати її майбутній свекрусі. Я знала, що після тимчасового затища знову зійметься буря, що до салону зайде хтось новий і так само просягне гроші над головою пані Капелюсі. Чи когось штовхне, чи скоїть іще якесь неподобство, спровоковане тиснєвою. Таке я чую через разів щодня і думаю, звідки воно все береться? Що змушує їх сваритися? Спільна доля? Ось що... Звісно, у кожного вона своя, але коли люди збираються докупи у транспорті в черзі до, скажімо, паспортистки чи лікаря, державної лікарні, біля каси, супермаркету, в тих місцях, де кожне само за себе і кожне у колі таких самих пасажирів, пацієнтів чи покупців, утворюється ця дивна спільнота, парадоксальний, конгломерат ненависті. А варто ступити з маршрутки на землю. Вийти запоріг лікарняного кабінету чи отримати омріяну довідку в Жеку, яку сів меч перетворюються на милих, чуйних і байдужих одне одному громадян. І дівчина чемно переведе пані в капелюсі через дорогу, а пані в капелюсі подумає, яка чудова у нас молодь. Я замислилась і ледь не проїхала потрібну зупинку. Покинувши воєвничу маршрутку, відразу ж побачила розкішний меблевий салон. Крізь скляну стіну вітрини, яка нагадувала Версаль, помітила, що в салоні немає жодного покупця. Олексій, так звали чоловіка, до якого я мала підійти, сидів за широким столом і дивився в монітор комп'ютера. На моніторі блимала карта міста. І він поглянув на мене з-під вузеньких дуже кукулярів. Я не знала, що казати, тому дістала телефон. «Я... мене до вас послали». Я сподівалася, що мені більше не доведеться нічого говорити. Так і сталося. Він підвився, вигляд у нього був задоволений. Так-так, мене попереджали. Він поліз до шухляди і витяг звідти конверт. Певно, в ньому були гроші. «Рахуйте», – сказав він. Я боязко зазирнула до конверта. Там була купа грошей. Я навіть не уявляла, що така маленька іграшка може коштувати так дорого. Я просто не могла рахувати цю пачку – це б зайняло надто багато часу. А мені кортіло швидше завершити цю несподівану пригоду. Я вам вірю, сказала я. Воля ваша, знайзав плечима Олексій, простягаючи руку за телефоном. Хвилинку. Хвилинку, майже скрикнула я. Мені треба повідомити, що все гаразд. Окей, сказав він і відійшов убік. Я натисла кнопку виклику. «Ну як?» – одразу почула в слухавці той самий жіночий голос. «Усе в порядку?» «Так», – сказала я, – «але я не знаю, що робити далі. Може, я якимось чином все ж таки залишу ці гроші вам? Тільки скажіть, яким чином це зробити? Чи може мені взагалі їх не брати? Я так не можу, це дивно». «Ти що, зглузду з'їхала?» – обурився голос. «Тобі поталанило? А ти ще пручаєшся? Дають, бери». «І зауваж, якщо ти така вже чесна...» Ти робиш аж три добрі справи. По-перше, Льошка мріє відкупити саме цю іграшку. По-друге, ти звільняєш мене від неї майже природнім шляхом. Хтось загубив, хтось знайшов. А по-третє, зроби щось приємне для себе. Я ж знаю, як ви живете. Затуркані середньостатистичні баби. Вибач, що я так кажу. Я вибачила. Тим більше, що я дійсно була такою. На що ж ображатись? Я промовчала. А вона знову заговорила. «Слухай, так сталося, що ти навіщось вклинилась у моє життя, або навпаки, я вклинилась у твоє. Я не вірю в випадковості, отже, маю право сказати тобі щось важливе, тільки от що саме, дай подумати».